Paw Patrol, Paw Patrol, Die Helfer auf vier Poten. Wenn jemand Hilfe braucht, Sind sie sofort bereit. Rider und die Feldfreunde Helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky, sind mit dabei. Paar Patrol, Paw Patrol, Wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, Wir sind sofort zu stellen.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 Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Leckerlis auf Eis. Es hatte geschneit und Rocky, Rubble und Marshall tobten im Schnee herum. Tada! Schaufel raus! Die Freunde waren dabei, einen Schneemann zu bauen und formten gerade den Kopf. Mit Rubbles kleiner Schaufel, die er auf dem Rücken trug, landete die Schneekugel auch genau da, wo sie hin sollte. Wow, der Schneemann sieht richtig echt aus. Er sah nicht nur so aus. Habt ihr noch einen Schal? Mein Hals wird ganz kalt. Der kann ja sprechen. Eine Gestalt sprang hervor. <lacht> Ist bloß Ryder. Den habt ihr gut gebaut. Ich hab hier noch was, damit der Schneemann nicht friert. Eine Mütze. Und einen Schal. Ganz besonders bei diesem Wind. Ich bringe die Nase. Au. Marshall schnappte sich eine dicke Moorrübe. Doch der Wind frischte auf oh, oh. und wirbelte den Schal durch die Luft. Genau auf Marshalls Kopf. Der kleine Dalmatiner konnte nichts mehr sehen und schlitterte durch den Schnee, bis er an den Schneemann stieß. Aber durch den Aufprall löste sich der Schneekugelkopf und landete direkt auf Marshall. Das das. Ah. Marshall sieht auch nicht schlecht aus als Schneemann. Doch natürlich half Rubble seinem Freund oh. und befreite ihn von der Schneekugel. <lacht> <lacht> <lacht> Nicht weit entfernt in der Abenteuerbucht waren Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer und sein kleiner Enkel Alex eben dabei, ihren Lieferwagen zu beladen. Wir bringen jetzt zusammen das Futter und die Leckerlis zur Zentrale. Du weißt doch, dass die Hunde immer Hunger haben. Vorsicht, der Bürgersteig ist ziemlich glatt. Ah, ah, mein Hut! Nein! Eine Windböe wirbelte den Hut durch die Luft direkt auf Alex zu. Ich hab ihn, Opa! <lacht> Danke, der Hut bringt mir immer Glück. Opa, du bist witzig. Herr Pfeffer setzte den Hut wieder auf, aber dann oh, oh. rutschte er aus oh, oh. und fiel auf den Po. Hast du dir getan, Opa? <lacht> Nichts passiert. Ich lasse mich doch von einem Popopplumser nicht aufhalten. Komm, fahren wir. Im Nu saßen Opa und Enkel im Lieferwagen und schnallten sich an. Ha, Ja, Opas haben auch Popos. Herr Pfeffer fuhr los. Direkt zur Einsatzzentrale der Fellfreunde, die sich auf einem kleinen Hügel befand. Wenn die Straße glatt ist, muss man in den Kurven besonders gut aufpassen. Trotzdem kam der Wagen ins Rutschen. Doch da waren sie auch schon am Ziel und hielten direkt vor dem Garagentor. <lacht> Siehst du? Perfekt geparkt! Herr Pfeffer stieg aus und wollte den Kofferraum öffnen. Die Tür klemmt! Schon wieder. Doch er zog und zerrte so doll, oh. dass er sich zum zweiten Mal an diesem Tag auf seinem Po wiederfand. Oh. Und jetzt machte sich auch noch der Lieferwagen selbstständig, weil die Straße so glatt war. Oh. oh nein! Mein Lieferwagen! Aber der sauste ungebremst den Hügel hinab über die verschneite Kreuzung. Komm zurück! Ja, komm zurück! Bis er endlich zum Stehen kam. Direkt am Meer, wo das Wasser nah am Ufer bereits zugefroren war. Er steht auf dem Eis. Cool. Das ist nicht cool. Das Eis kann brechen. Ja, das stimmt. Holen wir ihn lieber. Halt. Eis ist gefährlich. Du darfst Eis nie ohne einen Erwachsenen betreten. Im Eis bildeten sich Risse und der Lieferwagen brach ein Stück ein. Oh nein, mein Wagen. Wenn das Eis ihr nicht hält, dann geht er mit allem, was drin ist, unter. Und die Hunde bekommen nichts zu essen. Und keine Leckerlis. Keine Leckerlis? Das durfte nicht sein. Toben machte nämlich hungrig. Und das ging auch Rubble, Chase und Sky so, <lacht> die im Schnee fangen spielten. <lacht> <lacht> <lacht> Gleich hab ich dich, Rubble. <lacht> <lacht> ich renn viel schneller als du. <lacht> ich hab dich! Den... <lacht> Rubbles Magenknote. Ich habe Hunger. Ich auch. Ryder hat gesagt, Herr Pfeffer bringt uns ganz besonders leckere Leckerlis. Mm. Doch mit denen gab es ja nun leider ein Problem. Aber Herr Pfeffer wusste genau, wer da helfen konnte. Hier ist Ryder, hallo. Ryder, wir, wir hatten ein kleines bisschen Pech bei der Lieferung des Hundefutters. Nanu, was ist denn passiert? Mein Lieferwagen bricht ins Eis ein. Du musst uns helfen. Oh oh, dann wäre das Hundefutter auch weg. Keine Sorge, kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Rainer braucht uns. Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Nichts wie hin. Marshall hatte es so eilig, dass er auf einen Ski sprang, oh, oh. mit dem er durch den Schnee sauste. Oh. Leider fuhr er genau gegen den Schneemann, nahm ihn durch den Schwung vor sich auf den Ski oh, oh. und raste ungebremst Richtung Zentrale seinen Freunden hinterher. Oh, oh. Die warteten bereits in dem gläsernen Fahrstuhl und trauten ihren Augen nicht, als sie sahen, was da herankam. Oh Mann! Oh nein! Achtung! Oh, oh, oh, oh, oh. Zu spät! Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Fellfreunde ganz nach oben in die Einsatzzentrale. Unterwegs schlüpften sie in ihre Anzüge mit den Rucksäcken, die sie immer trugen, wenn sie einen Einsatz hatten, und setzten ihre Helme auf. Und dann waren sie auch schon da und stellten sich nebeneinander auf. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Freunde, heute ist was Blödes passiert. Herr Pfeffer wollte euer Futter bringen, aber dummerweise ist sein Lieferwagen auf das Eis gerutscht. Oh, auf das oh, Eis? Das ist sehr schlimm. Ja, ich habe Riesenhunger. Wir müssen den Lieferwagen so schnell wie möglich retten, bevor er im Meer versinkt. Ja, wir müssen unser Futter retten. Ich meine, den Wagen. Rubbles Magen knurrte wieder. Entschuldigung, mein Magen macht sich große Sorgen. Chase, du holst mit deiner Seilwinde den Lieferwagen vorsichtig vom Eis. Das ist ein Fall für Chase. Suma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot. Du kommst mit und machst den Haken am Wagen fest. Ja, ab ins... Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. <lacht> es konnte losgehen. Ryder rutschte die Stange hinunter, die bis ins Erdgeschoss reichte und sprang auf sein rotes Quad. Es hatte dicke schwarze Reifen und konnte nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser fahren, wenn Ryder die Kufen ausfuhr. Schäfer und Chase dagegen sprang zu der großen Rutsche hinüber, die bis ganz hinunter zu den Garagen reichte, in denen die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Schon landete er in seinem Polizeiauto und schnallte sich an. Nun war Zuma an der Reihe der kleine braune Labrador. Juhu, ja. Auch er liebte es, die Rutsche hinunter zu sausen und saß wenig später auch schon in seinem Luftkissenboot, das auf dem Schnee prima vorwärts kam. Gemeinsam mit Ryder rasten sie los den Hügel hinab, während die anderen Fellfreunde in der Einsatzzentrale blieben und dort die Stellung hielten, für den Fall, dass Ryder sie brauchte. Alex und sein Opa waren sehr erleichtert, als sie die drei kommen sahen. Hallo Ryder! Hallo, Fellfreunde! Ryder, Ryder! Das Hundefutter und die Leckerlis sind immer noch im Lieferwagen. Irgendjemand muss ihn retten. Ja, Alex, darum sind wir hier. Ja, stimmt. Ganz ehrlich, Ryder. Ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Aber Ryder war sich seiner Sache ganz sicher. Wir befestigen die Seilwinde am Wagen und Chase zieht ihn raus. Aber wie willst du da hinkommen? Das Eis wird einbrechen. Ganz einfach. Suma hat ein Luftkissenboot und mein Quad kann ich so einstellen, dass es schwimmt. So können wir ganz leicht über Wasser und Eis fahren, ohne einzubrechen. Chase, es geht los. Ich bin bereit. Seilwinde. Wuff. Polizeihund Chase schnappte sich den Haken der Winde, die an seinem Fahrzeug befestigt war, und zog daran das Seil heraus. Dieses brachte er zu Ryder, der es an sein Quad hakte. Fertig, Zuma? Ja, klar! Es konnte losgehen. Rettungsweste aufblasen! Nachdem das erledigt war, fuhr Ryder die Kufen an seinem Fahrzeug aus und steuerte sein Quad an einer Stelle aufs Meer hinaus, an der das Wasser noch nicht gefroren war. Zuma blieb dicht hinter ihm und gemeinsam nahmen sie Kurs auf den Lieferwagen. Oh, sieh dir mal die Risse im Eis an. Das bedeutet, es ist nicht mehr fest. Zum Glück ist das Wasser hier nicht sehr tief. Sie lenkten ihre Fahrzeuge dicht neben den Lieferwagen und Ryder griff nach dem Seil. Ich mache den Haken an der Stoßstange fest, dann kann Chase den Wagen von Herrn Pfeffer an Land ziehen. Bitte sei vorsichtig! Langsam setzte Ryder seinen Fuß auf das Eis. Er musste aufpassen. Das Eis war sehr dünn. Oh! Wow. Das sieht gefährlich aus! Das ist es auch. Aber Ryder und Suma wissen ganz genau, was sie machen. Doch als Ryder einen weiteren Schritt tat, knackte es unter seinen Füßen. Das Eis hält nicht mehr lange. Der Haken setzt fest. Du hast es geschafft. Ryder, pass auf. Ein tiefer Riss erschien im Eis. Oh, oh. Ich glaube, ich gehe lieber runter vom Eis. Wow. Oh. Oh. Doch der Riss wurde größer. Ryder sprang, landete auf einer Eisscholle, lief weiter, oh. aber es war zu spät. Das Eis brach auseinander. Oh oh. Chase, Alex und Herr Pfeffer standen aufgeregt am Ufer. Oh nein! Ryder treibt auf einer Eisscholle! Und wie kommt er jetzt zu seinem Quad? Das fragte sich Ryder auch gerade. Wenn ich springe, falle ich ins Wasser. Zuma, dein Rettungsring! Kommt sofort! Rettungsring! Mit! Schnell warf der kleine Labrador Ryder den Rettungsring aus seinem Luftkissenboot zu der mit einem Seil am Boot befestigt war. Okay, Zuma, und jetzt kannst du mich zu meinem Chor ziehen. Du fährst ganz langsam rückwärts. Natürlich, das war doch die Lösung. Das Seil straffte sich. Richtig cool. Wasserski auf einer Eisscholle. Und schon wurde Ryder über das Wasser gezogen. Halte durch, wir sind gleich da. Ryder schwankte. Die Eisscholle wurde dünner und dünner. Schneller! Das Luftkissenboot glitt über das Wasser. Immer schneller und schneller. Und genau in dem Moment, als die Eisscholle auseinanderbrach, erreichten sie ihr Ziel. Ryder holte Schwung. Juhu, Supersprung! Und landete genau auf seinem Quad. Danke, Zuma. Und jetzt fahren wir an Land, bevor wir noch nass werden. Rettungsring einholen! Kümmern wir uns wieder um den Lieferwagen. Dafür war es auch höchste Zeit. Denn der war in der Zwischenzeit noch tiefer ins Eis eingesunken. Alex und Suma machten, dass sie zurück an Land kamen, wo sie bereits ungeduldig erwartet wurden. Das war voll toll! Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist! Danke, Alex! Chase, leg jetzt los! Der Polizeihund betätigte die Seilwinde seines Polizeiautos und das Seil straffte sich. Stück für Stück wurde der Lieferwagen ans Ufer gezogen. Mein Lieferwagen ist gerettet! Und die Leckerlis auch? Ja, dank der Paw Patrol! Hip, hip! Hurra! Herr Pfeffer warf vor lauter Begeisterung seinen Hut in die Luft. Opa, dein Glückshut! Aber Alex fing ihn auf. Wieder einmal. Danke, Alex. Und nochmal vielen Dank, Ryder! Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Glücklich liefen alle zurück zur Einsatzzentrale. Ryder war sehr stolz auf die Fellfreunde. Das habt ihr heute gut gemacht. Dafür bekommt ihr... Leckerlis. Schon flog ein Leckerli durch die Luft und Sky fing es geschickt auf. Und der Nächste! Der Nächste war Chase. Auch Zuma, Rocky, Marshall und Rubble ließen es sich schmecken. Obwohl die kleine Bulldogge gern noch mehr bekommen hätte. Herr Pfeffer! Entschuldigung, aber mein Magen wollte sich nur bei Ihnen bedanken. Eines stand nämlich fest. Diese Leckerlis waren wirklich etwas ganz Besonderes. <lacht>